чоловік років під сорок. Чи не помер він на моїй спині? Мовчати теж тяжко, бо багатьох хилить на сон, особливо ж тих, які йдуть поруч зі мною всередині колони. Усі ми сподіваємось на те, що наша розвідка, хлопці Тараса і Юхана Орла, що міняються поперемінно через сорок хвилин, Свою службу знають і не дозволять, щоб противник обстріляв нас першим десь із засади. Дію Тараса Юхана доведені до автоматизму. І тому всередині колони майже мирне життя. Тут хлопці почуваються трохи розслабленими, як ті бійці, що закопів окопів передової лінії передислокувались на другу лінію оборони. А раптом дзенькнули неподалік відра. Почувся зойк, а потім регід. Це означало, що хтось сонний упав. Усі зупинились. Справді шкідник заснув на ходу, збивши кухаря Михайла, що ніс відра. Під час походу вночі немало бійців умудрялося спати на ходу. У багатьох виробився інстинкт. По невідомому чуттю у вісні йти услід слід за товаришем і в якійсь мірі відновлювати свої сили. Такий стан тривав хвилину, дві, може і п'ять, поки той, хто спить, не натикався переднього. І знову ми в дорозі. Біля довгих штабелів дров пролунав гучний вигук. «Хальт!» Тарас вистрілив із свого автомата. Його підтримали розвідники, а потім і кулемет Бориса Фокусника. Назустріч сунула колона солдатів. Хтось із наших казав, що ці солдати йшли на підмогу якомусь місцевому гарнізону. Бо, може, і справді після бою німці подумали, що з-за лінії фронту Росіяни десантували тут батальйон червонармійців. Вогонь нашого авангарду безжалісно косив ворожих солдатів. Кудрявий і Балтієць просигнали відбій. І ти ще далеко, а ми з пораненими. Ворожі солдати здійняли стрілянину з автоматів, пістолетів, Карабінів навмання, освітлюючи самих себе ракетами. Ми заглибились у ліс. Довелось покинути коня із сеньми. Тепер на наших спинах, на носилках з плащ наметів, поранених стало більш на три чоловіки. Раз у раз чути їхній стогін. Коли почалася перестрілка біля штабеля дров, федь опустився з моєї спини на землю і пошкоти лягав, спираючись на палицю, пересилюючи біль. Попереду неглибокий, неширокий, однак впруткий струмок, бо замерзла коло берегів, а середина чорніла від води. Та не така вона вже чорна. У воді відзеркалювалось зоря на небо, і золота доріжка тремтіла від ущербленого на два дні від повної фази місяця. Доки дійшов до струмка, помісили сніг, ноги угрузали по коліна. Усі зупинились. Фладір з тривогою зиркнув на мене та нічого не сказав. Сідай на спину, нахилився я, підставляючи спину пораненому і тримайся за плечі, за шию. Верхи носи вже когось іти в дитинстві, га? Так тобі ж важко буде. Помовч, сідай, поки не передумав. Панкатись тут нема коли. До ранку ми повинні вийти в Абавський ліс, а там і табір червоної стріли. У них кажуть, є лікар, так що все буде, Феді, нормально. Пед зігнув ногу, корчучись від болю, і обхопив мою шию. Водив струмку по коліна.